які люди повинні бути ще. Не виключено, що їх навіть більше, ніж може здатися. А можливо, дехто з них знає, як поводитися в таких ситуаціях, як захистити себе, та де їх знайти. А за два дні почалися дзвінки, і сказати відверто, я не чекав, що їх буде стільки. Того дня подзвонило двоє наступного ще двоє, потім один, а далі аж троє в один день. На жаль, переважно це були несерйозні дзвінки. Більшість тих, хто дзвонив, пропонували посередницькі послуги, тобто підказати, де можна знайти такого спеца, вимагаючи за це винагороду до того ж наперед. Хто просив 50 карбованців, хто 100, один навіть замахнувся на 200 – а один жартівник повідомив відразу «Хабаровський край – селище Кедрове». Напевно, він дзвонив не з власного телефону. Був ви такий, що розпитував, у чому полягає моя проблема. Він назвався екстрасенсом. Коли я пояснив йому в загальних рисах, порадив тій людині, я розповідав йому ніби про свого родича, звернутися до психіатра. Ще один пропонував сеанси гіпнозу – за досить велику плетню, але все це було не те, я відчував. А дзвінки поступово ставали дедалі рідшими, бували дні взагалі без дзвінків. Тоді надія поступово згасала. І мене брали сумніви, чи варто вести ще якісь пошуки. Адже почнуться знову безглузді розмови з далекими від цього і несерйозними людьми, які навіть не уявляють, як виглядає... Близька, невідступна і незрозуміла біда. Та ось, нарешті, пролунав саме той дзвінок, якого я так чекав, на який готовий був молитися. Це сталося з самого ранку, щойно я з'явився на роботі. Я зняв трубку. До мене привітався жіночий голос. Сказали, що дзвонять за моїм оголошенням. «Дуже радий», – відповів я. Проте в моєму голосі, напевно, відчувалася підозрілість та недовіра. Ми, моволі, згадувалися попередні дзвінки. «Ви і є той спеціаліст?» «А ви що ж думали? Його секретарка?» – вона коротко засміялася. «Ні, це я сама. Хоча, можливо, і не той фахівець, якого ви шукаєте. Однак, коли прочитала ваше оголошення, вирішила зателефонувати». «Ну, тоді скажіть кілька слів про себе, хто ви, де працюєте». «Ну, ви розумієте?» Я заткнувся і невдало замовк. Важко було сподіватися, що таким фахівцем виявиться жінка. «А може краще ви розкажете, у чому полягає ваша справа?» – запитала вона. «А я вам скажу, чи зможу бути для вас корисною». «Ну, по-перше, дуже довго розповідати, – сказав я, – а по-друге, – це мій службовий телефон». «Я вас розумію», – перебила жінка. «Гаразд. Я за фахом фізик, працюю в інституті, отож аномальне – це лише моє захоплення, але серйозне. Я приділяю йому багато часу». Збираю матеріали про всілякі явища, читаю літератури з парапсихології, вивчаю екстрасенсорику. Щоправда, тут я особливих успіхів не досягла. Ну, що ще? Знайома зі стародавніми теоріями, вивчала чорну та білу магію, спілкувалася з людьми, які цим захоплюються. Ну, маю деякі свої теорії та висновки. Цього досить? Я вагався. Чимось не подобалася мені ця дилетантка-любителька. Я потребував допомоги серйозного і компетентного фахівця. І відчував, що такі повинні бути. То де ж їх знайти? А може... Може через неї? А вона казала, що знайома ще з кимось? «А скільки коштуватиме консультація?» – запитав я, просто затягуючи часи і не знаючи, зв'язуватися з нею чи ні. «Не знаю», – відповіла вона. «Я не заробляю цим, але я, звичайно, розраховую на винагороду, якщо зможу чимось вам допомогти. Мої доходи невеликі». «Гаразд», – сказав я нарешті. «І де вас шукати?» «Приїжджайте в неділю, наприклад, у першій годині. Ви знаєте, де кафе Троянда?» «Знаю», – відповів я. «Але до неділі ще аж три дні, а я тут гину». «Гинете?» – здивовано перепитала вона. «Так», – сказав я. «У всякому разі вже підготовлений до того, щоб з'їхати з глузду. Я вас прошу, – і додав». «За терміновість з мене додатково». «Добре», – погодилася вона, – «приїжджайте сьогодні. Я звільняюся о пів на четверту». «Отже, о четвертій, біля троянди?» «Так», – відповіла вона, і ми попрощалися. Я послав усе під три чорти, звалив усі недороблені справи на підлеглих, повідомив начальству і, нагаючи часу, поїхав до міста. Вона виявилася напрочуд пунктуальною. Не в змозі здолати своє нетерпіння, я приїхав раніше і вже з годину стовбичив на найвиднішому місці перед кафе. І відразу стало зрозуміло, що це вона, оскільки ще здалеку жінка прямувала просто до мене. На вигляд, можливо, була старша – а може, молодша, за мене. Сучасні, але недорогі зимові куртці середнього зросту. Поставу оцінити важко, надто просторою була куртка. Ще важче складалося з обличчям. Воно виглядало ніяким. І основною його деталлю, безперечно, були великі, дібрані зі смаком окуляри. Вона не виглядала надто симпатичною, але й до негарних жінок записувати її не хотілося. «Ось тобі, Роман!» – минула іронічна невесела думка. «Ось тобі екскурсія!» «Добрий день!» – сказала вона. «Я прийшла!» І при цьому ніякого натяку на усмішку. Я запросив її до кафе, і ми сіли за столик, розміщений у кабінці. Це було зручно. «Дякую, що прийшли», – сказав я. «Що ви бажаєте?» Офіціантка підійшла на диву швидко. «Мені лише кави», – попросила жінка. Я замовив кави, бутерброди і морозиво для неї. Записавши замовлення, офіціантка дала нам спокій. «Мене звати Юрієм, – сказав я. – Мене Світланою, – відповіла вона. – Так у чому полягає ваша справа? – Справа досить незвичайна, – почав я.